På et tidspunkt så begyndte han ligesom at løsne ræbne, og ræbet, der var viklet om mit højre ben, der hang op i loftet, træk han et efter et til sig, så det ligesom kurede langs mit inderlov lige ved siden af min fisse. Og der blev det ret intimt, synes jeg. En kvinde ligger på gulvet. Hun har lukket øjne og korslagte arme. Om hendes korpus snor sig et stramt, viklet brunt reb. Hendes højre ben stikker op i luften. Det er til en ring i luften. Hendes venstre ben hviler på gulvet. Begge ben er lige så korpuset viklet stramt ind i et reb. Den kvinde, der ligger der, af dig, Cecilie. <laughs> ja, det er det nemlig. Og i dag der skal det handle om Kinbago, altså den her japanske bondage, for vi har været ude og besøge en klub, der dyrker den her form for binding, for ligesom at undersøge, hvad er det? Hvad kan det? Og ja, hvordan føles det? Mit navn er Gitte von G. Og jeg hedder Cecilie Dumanski, og du lytter til Pornoprogrammet på 24.7. Velkommen ind i varmen. Vores pornooplevelse er endnu engang en fælles en af slagsen, Gitte. Mm. Vi har nemlig besøgt Kim Barco Lounge i Valby her i København, der til efteråret faktisk har 10 års jubilæum. Og Kinbago Lounge, det er altså en klub, hvor man ligesom deler passionen for japansk bondage. Altså det at binde hinanden med ræb. Og nej, det er altså ikke de der ræbbindinger som råbundsknob, hesteknob og flagknob, som du også altså kender det fra Sejle eller Spejderklubben. Det her, det er ræbbinding for leg, smerte og nydelse. Men lad os lige hoppe et par skridt tilbage, for det, der findes jo to former for Ideologier kan man hvis godt kalde det inden for japansk bondage, nemlig det, der hedder Kimbago og så Shibari. Prøv lige at sætte nogle ord på de her to ideologier. Kimbago betyder at binde tæt eller stramt, og det er præcis det, man gør. Kimbago er kendt som den her mere erotiske og seksuelle ideologi inden for japansk bondage. Shibari betyder at blive bundet op. Og det er også præcis det, man bliver. Og det er sådan den mere kunstneriske form for japansk bondage. Historisk set så brugte man bindinger med ræb i det gamle Japan til at fastholde og torturere fanger med. Og samtidig så blev de her bindinger også brugt til at fremhæve fangens status. Det vil sige, at jo smukkere binding, jo højere rang havde fangen. I dag der er Kimbago og Shibari noget, som rigtig mange sådan helt bevidst dyrker for at opnå en samhørighed med for eksempel sin partner. Det er sådan en måde at få dybe, tætte, sensuelle oplevelser sammen. Stresse af, sætte hjernen på pause og sådan kom helt ned i kroppen. Det er simpelthen en leg imellem det maskuline og det feminine, og imellem kontrol og overgenhed, og imellem sikre og kontrollerede forhold. Der er rigtig mange, der bruger det her som en måde at få et pusterum fra hverdagen, og glemme regninger, og børn, og jobbet, og middag, der skal laves, og simpelthen komme ud af hovedet og ned i kroppen og bare stress af. Når man binder eller bliver bundet, så kan man kun være til stede i nuet. Det er som om den her verden omkring en, der fuldstændig ophører med at eksistere, og man kommer i sin egen sådan lukket boble Resultatet det er jo faktisk fantastisk afstressende, og den her lykkefølelse, der kan vare ved faktisk i flere dage. Mm -hmm. Mange, der ikke tidligere har prøvet Kimbago, de spørger jo ofte ofte: Gør det ikke ondt? Og det var også sådan min øh, første indskydelse, for uh, jeg er jo ikke så meget så ikke. <laughs> <laughs> det det det <laughs> øh, og det kan det jo godt gøre, men det behøver ikke at være meget smertefuldt. Om den her bindestation, den skal være smertefuld eller ej, det afhænger af, hvad målet med den er. Og der er jo rigtig mange måder at binde på. Ja, og lad os lige få styr på de her forskellige bindinger, og ikke mindst formålet med de her forskellige bindinger. Kan du ikke lige forklare dem, Gitte? Der er et par stykker. Jo, der er den her meditative, altså hvor man sådan bliver pakket tæt ind i reb, så de sådan omfavner ens krop i Altså Det er jo nærmest ligesom, at man ligger under sådan en tung dyne. Mm. Og den her tryghedsfølelse, det er jo den, vi kender helt tilbage fra livets begyndelse, da vi lå i vores mors mave, og hvor vi blev holdt tæt af vores forældre som små babyer, eller blev pakket godt ind under dynen, når vi skulle sove i en barnevogn. Det giver sådan en dyb ro i hovedet, og man synker ned i kroppen og, og slapper af. Så er der den æstetiske. Det er her, hvor man laver flotte mønster af reb på kroppen, fremhæver de feminine og maskuline kropsformer for at få partneren til at føle sig smuk. Så er der den dominerende. Det er her, hvor rækkeren, altså den, der binder, har fuld kontrol og bestemmer, hvad der skal ske med rækmodellen. Rækmodellen, det er personen, der bliver bundet. Her der afgiver modellen som kontrollen af retten til at bestemme over sig selv. Rækkeren bestemmer, hvornår man kan komme fri, og det eneste, man kan gøre, er at overgive sig og slappe af. Den her type af bindinger er fantastiske til personer, der til hverdag for eksempel bærer et stort ansvar på jobbet, eller dem, der altid er i kontrol med alting. Det bringer simpelthen mere balance i ens liv, da man lige pludselig lærer, det er ok at afgive kontrollen og styringen bare en gang imellem. Mm -hmm. Så er der den udfordrende. Der bliver bundet med det formål at påføre kontrolleret smerte via forskellige bindinger. Her der lades også meget med åndedrætskontrol, og kroppen den bliver udfordret i virkelig de mest udfordrende positioner. <laughs> altså, og man kan se, at når vi oplever smerte, så udløser vores hjerne jo en masse forskellige signalstoffer. Og det gør, at hovedet lukker ned for alt andet, end bare at arbejde med den her smerte og ligesom takle den. Mm. Og Gitte, du har jo lidt undervejs allerede været inde på det, men jeg synes lige, for alle kan være helt med, at vi skal have styr på de her tre typer, der er inden for rebbinding. Ja, yeah. altså vi har rækkerne, det er dem, som binder. Mm. Ræbmodellerne, det er dem, der bliver bundet. Og så har vi switches. Det er simpelthen dem, der skifter mellem at binde og blive bundet. Og alle typer findes blandt alle køn. Og i dagens afsnit, der koncentrerer vi altså om Kimbako. Mm. Og Kimbako, det kom til Vesten omkring år 2000-2010, hvor interessen for det bare er eksploderet. I en sådan grad, at der i dag er mange, mange flere, der binder uden for hjemlandet i Japan, en, der rent faktisk er i Japan. Det var alligevel utroligt. Mm. Giv det første gang, vi ligesom stiftede bekendtskab med japansk bondage. Det var altså på den her sex- og erotikmesse, Erotic World, i Valbyhallen for nogle måneder siden, hvor vi havde en stand. Og over for vores stand, jamen der var der det her Rope Jam, hed det, som viste alle de her nysgerrige besøgende, og der var mange, mm. kan jeg godt sige. Der var ja. rigtig mange, der kom forbi deres stand. <laughs> hvordan man kunne blive bundet op, og hængt op, og der var to mænd, der bandt, og to kvinder, der blev bundet. Og det var nogle ret vilde scener, vi var vidne til der fra behørig i afstand. Den ene kvinde, som var i 60'erne, blev ligesom bundet i arme og fødder rundt om brystet og lår og løftet op i den her ring, der ligesom var festnet til loftet. Og man kunne ligesom se, at rebne strammede godt til, for hendes hud bulede ligesom ud mellem de her bindinger. Det lignede, at... Kvinden var i en form for trance, hvor hun altså lukkede alt larm og nysgerrige blikke ude og ligesom gav sig hen til den her skiftevis smerte og nydelse. Og faktisk så lignede det, at hun, hun nærmest besvimet på et tidspunkt, hmm. simpelthen fordi, at hun var så meget i sind. Og selvom at hun synes det var fantastisk og dyrker det på ugenlig basis, så synes jeg altså, at det så lidt skræmmende ud. Og det du pressede mig jo faktisk <laughs> lidt øh, til at prøve det her af, men jeg turer simpelthen ikke. Og så kunne jeg ærligt heller ikke overskue alt den opmærksomhed, der ville være fra alle de her besøgende på messen. Jeg tror ikke, jeg ville være lige så god som hende i 60'erne til at lukke det ud. Så det var øh, ligesom det, vi havde i baghovedet, da vi en tirsdag aften kørte mod Valby for at besøge Kimbargo Lounge. Og jeg synes, vi lige skal høre, hvordan vi havde det da vi sad i binen kort tid inden, at vi bankede på døren ind til den her bondage klub. Jeg er ret spændt. Ja. Jeg øh, ved slet ikke, hvad det er, jeg skal forvente, eller hvad det er, vi går ind til. Mm -mm. Jeg har en lille bitte idé, fordi at, øh, vi har jo set det på Erotic World, <laughs> ja. men øh, lige præcis hvad det her er for en lounge, og hvad det går ud på, og hvordan det foregår, og hvor mange mennesker der er, har jeg ingen idé. Jeg er så spændt. Jeg er spændt på, om det gør ondt, om man ser dum ud, om man bliver tændt, om man... Altså det ene eller det andet. Jeg er i vildred over, hvad fanden der er, der skal ske. Ja. Tror du, det er noget for dig? Jeg tror det ikke. Altså, <laughs> øh, det Igen med smerte og sådan noget. Det ja. har vi jo hørt, at du ikke er helt så meget Præcis. Og slip kontrollen og huske, at ja. de overgiver sig ja. til en andens magthavende også sagt... Øh... Ja. Ja, jeg er meget, meget nysgerrig. Jeg er fuldstændig open-minded, og øh, virkelig går ind i det med et åbent sind. Så ja, ja det kan jo være. Jeg vil sige, at jeg har leget med tanken om det her med at blive bundet op, enten i arme eller i fødder, eller sådan. Men aldrig. Altså, det her det er jo det ekstreme niveau af at blive bundet op, som jeg aldrig nogensinde har fantaseret om. Så ja, jeg, jeg, er, jeg er meget spændt på. Hvordan, mm. hvordan det har du det med smerte? Mm, altså, jeg har det sådan okay, hvis det er sådan i en meget mild grad. Altså, vi taler et lille kvælertag, vi taler blive holdt en lille smule fast, mm. og sådan nogle ting, det har jeg det okay med. Mm. Men ekstrem smerte. Nej, tak. Skal vi lige hurtigt vende, hvad det er, vi har på? Fordi vi har dresset meget forskelligt op, kan man sige. Ja. <laughs> vi kan måske ja. ikke komme bag på nogen, men det har vi. Ja, det må man sige. Jeg har jo simpelthen uh, iført mig en body-stocking. Mm. Relativ fræk blonde body-stocking. Ja, ja. Og en lederneddel, den har jeg så påtænkt at tage af, hvis ja. der, jeg skal op og hænge i repen her. Ja. Det er jo relativt i, i undertøj- og afdelingen mm. Og Cecilie, hvad har du valgt i iføre dig? Jeg er gået i en lidt anden afdeling. Jeg mm. tror, jeg er gået under... Um, yeah så meget tøj, jeg nærmest kunne have på. <laughs> så du <flyvedrikten laughs> på. Hvor... Ja, præcis. Hvis jeg, kunne have... Hvis jeg havde en flyverdrik, så havde jeg nok taget den på. Mm. Jeg har taget øh, sorte, lange tights på. Jeg har taget nogle søkker, der går over tightsene, så der er intet ud at til syne. Jeg har en, øh, en crop top på, godt nok, men også i sort, ja. så den... og den går op i halsen. Ja. Så <laughs> uh -huh, uh -huh. jeg er meget tildækket. Simpelthen af frygt for, at det ene eller andet hopper ud og ja. Ja, så alt er simpelthen spændt fast her, ja, det må allerede inden du bliver spændt op i regnen. <laughs> Vi tog et par dybe indåndinger og steg ud af bilen og gik ind i den her lille baggård bag den firetagers høje modstens Der var ikke den store skiltning med Kimbago Lounge, og ærligt så så bygningen altså også en lille smule forladt ud der fra baggårdens side af. Heldigvis så mødte vi en mand, der kendte til klubben og kunne guide os ned i kælderen til en stor hvid metaldør. Og her der bankede vi på, og Tanja Rodenborg-Skott, der ligesom ejer og driver Kim Bargo Lounge sammen med sin partner, Jan Skot, som altså bare bliver kaldt skot, åbnede døren og tog imod os med et stort, varmt smil. Og bag den her store, hvide dør, der gemte sig en helt anden verden. Faktisk så var det jo lidt som om, vi havde taget flyet direkte til Japan. Ja, det må man sige. Der var også et stort sivtæppe i entréen. Hvide vægge med billeder af mennesker, der var bundet op på alle mulige kreative måder. Og altså en et stort sort reol, hvor vi skulle lægge vores sko, og der var plads til rigtig mange sko <laughs> i den reol. Og så her fra entréen, så var der ligesom indgang til to rum. Et stort rum og et mindre rum. Rummet, de var havde sådan tynde, hvide gardiner, inddelt i mindre sektioner. Og hver sektion havde en sort kvadratisk madras, og i loftet så hang der klynger af reb og store runde bambuspinde. For enden af det her store lokale, der var der en lang hjørnesofa og små sorte kvadratiske bure dekoreret med bakker med hvide sten og tændte strenløs. Belysningen det var sådan dunkle, og stemningen den var virkelig hyggelig. Mm -hmm. Vi satte os alle fire i sofaen for ligesom at blive klogere på Kimbago og Kimbago Lounge, altså den her klub. Og vi lagde ud med at høre, hvordan Tanja og Scotts interesse for den japanske bondage egentlig startede. Og lad os begynde med Scott, fordi han var faktisk med til på en eller anden måde at importere Kimbago til Danmark. Jeg fik interessen, fordi at, at jeg så nogle billeder af nogle japanske kvinder, som, som hang bunden oppe i luften i meget, meget smukke mønstre, og jeg tænkte, hold op, det ser da utroligt lækkert ud, det skal jeg prøve, eller ikke op at hænge, men jeg vil godt tænke mig at få nogen op at hænge, og, øh, og begyndte at søge, hvad jeg kunne finde information med. Det var meget, meget svært. Så mødte jeg nogle andre, der er en meget, meget god kammerat, som vi mødtes med dengang, og sammen forsøgte at udforske det her, men uden rigtig at kunne få noget information om det for Fordi typisk når du ser et billede, så ser du det ligesom forfra, men, men mange af bindingerne bliver de, jo lavet om på ryggen, så man kunne ikke se hvordan det var gjort, så vi måske prøve at gætte os frem til det, og så eksperimentere utrolig meget. Og have det meget sjovt, men det er nok også rimelig hårdt for nogle af dem, som var krop til dengang, der vi ikke rigtig vidste, hvordan man skulle gøre det. Og senere hen til for, omkring sådan en øh, 15 år siden, 10 år siden, 12 år siden, der, der begyndte der sådan at flyde mere information fra Japan til Danmark og til Tyskland og til ja, der, hvor det startede. Og det, det gjorde så, at vi fik lidt mere viden om, om, hvordan de gjorde det. Og så begyndte der også på et samme tidspunkt, der begyndte der workshops med det og undervisning af forskellige slags. Så ja, så vi var med i det. Vi var med til nogle af de, vi arrangerede ikke selv de første workshops, men vi var med på mange af dem. Og begyndte så selv senere også at invitere japanere til for at undervise det her, og har i rigtig, rigtig mange workshops. Og lidt ved et tilfælde fik Scott vagt Tanjas interesse for Kim Kimbago ganske tidligt i deres delingforløb. Jeg blev faktisk introduceret til det af Scott, efter at vi havde været sammen i ganske kort tid. Scott havde planlagt sin manddomstur til Thailand. Han skulle ned og dykke, og øh, vi havde kun kendt hinanden et par uger. Og så spurgte han, hvordan han kunne sikre sig, at jeg var der, når jeg kom hjem. Og så sagde jeg så jeg for sjov, at han kunne bare binde mig til en stol. <laughs> Nå, om jeg kendte til japansk bandage, er jeg var sådan, øh, nej, overhovedet ikke. Og så fandt han, okay, så kunne de vise mig noget. Og så bandt han sådan en meget fin overkropsbinding på mig, og jeg var sådan helt, wow, hvad er det her fedt. Det kan da der virkelig noget. Så, så du var interesseret til at starte med, du tænkte ikke sådan, nej det er skørt det her, hvad, hvad laver han nu? Nej, jeg var så forelsket. <laughs> og jeg var så tryg. Nej, jeg synes, det var fuldstændig fantastisk. Jeg havde også levet i nogle meget øh, almindelig vaniljeforhold, hvor at jeg kom fra nogle forhold, hvor jeg vidste, at sådan gad jeg simpelthen ikke at være i et forhold mere. Hvis jeg nogensinde skulle i et forhold igen, eller hvis jeg ikke skulle i et forhold, så skulle der noget mere til, men jeg anede ikke, hvad, fordi øh, som sagt, jeg havde ikke nogen forestillinger om noget. Jeg har ikke selv evner ikke at have seksuelle fantasier, så derfor var det ikke sådan noget med, at jeg gik og drømte om. Det eneste, jeg drømte om, det var, at det var mere end bare det her meget snæversynede syn på sex. Så, øh, så derfor så var jeg meget åben, som sagt. Og der var jeg bare sådan, det var da bare det fedeste. En ting, som også var fantastisk, det var, at, øh, at jeg følte mig meget på mange måder som mand i mine tidligere forhold. Og det her at få reg på, det gav mig bare en virkelig en omgående følelse af sårbarhed og feminitet, som jeg synes var rigtig interessant, for det var ikke noget, jeg havde mærket før. Og derfor så, øh, var det også bare spændende, hvad det gjorde ved mig, kan man sige. Så derfor så blev jeg meget interesseret i det <lige>, lige fra starten. Det er svært at sige, hvor mange, der dyrker Kimbargo herhjemme. Der findes flere Facebookgrupper hvor Kimbargo-dyrkere kan dele erfaringer og lave frække legeaftaler. Tanja godt har f.eks. en hemmelig Facebook-gruppe med knap 2.000 medlemmer, hvor mere end tre fjerdele af dem har været igennem Kimbargo Lounge. Og inden Gitte, vi går videre, kan vi så ikke lige tale om, hvor populært Kimbargo egentlig er på? Altså, selve Kembargo er ikke det, man finder mest af på Pornhub. Der er kun 245 videoer tilgængelige, når man søger på Kembargo. Så hvis du gerne vil se Kembargo porno, så skal du heller ind på sider som Spangbang, YouPorn eller PornKarri. Og oh når man så går ind der og kigger, så er der ingen tvivl om, at der er måske er sådan et lidt misforstået opfattelse af, hvad Kimbargo egentlig er. Okay. Eller også har man simpelthen bare valgt at vise, eller der er måske flest views i netop, den mere sådan rå form for Kimbargo. Den meget dominante hardcore-form. Det må man sige. Altså, mm. Det er virkelig her, hvor at, der bliver bundet rigtig stramt. Der bliver virkelig spillet på den her magtbalance. Det er ofte sådan hård penetration. Det er en form for lidt... Der er mange videoer her, med lidt udnyttelse af den, der faktisk ligger helt pacificeret i de her ræb. Og, og det, er sådan en, det, det er meget mere hardcore. Altså, jeg var så lidt overrasket over netop at finde så mange hardcore, og jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig også at finde noget af de her sådan smukke, sensuelle, og det findes der helt sikkert derude stedet, sted, men øh, vores skal grave Det tror jeg, man skal vores umiddelbare søgning og dem med flest views, der var der altså bare virkelig øh, et spørgsmål om, at det, at det skulle være hardcore, der skulle bindes, og så skulle der bare virkelig dyrkes. Sex. Så man skal i hvert fald lige huske, at Kimbago er meget andet end det, man finder på porno-hjemmesiderne. Men Gitte, lad os så lige forstå, hvad Kimbago så er. Altså, Hvad er det, Kimbago kan, efter som flere binder hjemme. Dels er der uanset hvad en leg med seksuel energi. Derudover er det en enormt sanslig bombardement. kæmpe sanslig oplevelse. Så kan man jo så vælge at binde fysisk udfordrende eller lejende eller seksuelt. Der er, mange, der er en bred vifte af muligheder for at binde. Og man kan sige, at noget af det, som er rigtig fedt ved Ræb, det er, at den udvider den seksuelle palette fra at være sådan relativt fastlagt og snæver i det konventionelle, kan man sige, sex. Så bliver det en bred vifte, hvor at sex lige pludselig bliver mere end bare et spørgsmål om penge i kussen. Hvor at, at hele de, alle de her sanselige oplevelser, alle de sensuelle berøringer og, og andre ting, man kan med ræb, gør, at paletten bliver bredt ud. Så det er rigtig, rigtig fedt, men man kan sige, at er for den, der bliver bundet, ræbmodellen, er det en fysisk udfordring oftest, det er en følelsesmæssig og en mental udfordring, plejer jeg at sige. Det, og det er klart, så kan man jo så variere hvad der skal være mest udfordrende, og hvilken, alt efter, hvilken måde vi binder på i dag, eller hvilken leg vi leger i dag. Det er fantastisk det der med, at måden at bruge repne på, kan være så varieret, alt efter, hvem man binder med, og man kan sige, for eksempel mig godt, vi har bundet sammen i 15 år. Vi har jo alle mulige forskellige dage, vi binder på, <laughs> og dermed også alle mulige forskellige måder, fordi vi kan tilpasse det i forhold til, hvor vi er henne sammen, om det skal være meget med nærhed, eller om det skal være meget med en leg med smerte, eller en blanding, eller hvordan det skal være. Og jeg plejer at sige, at der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet. Jeg vil røvkede mig, hvis jeg kun blev bundet super blidt og sandsligt og tantrisk, og det hele bare skulle være enormt, sådan langsomt og noget. Samtidig vil jeg få noget, hvis jeg bare skulle bindes igennem og have det så hårdt som muligt men det er jo alle de der nuancer indimellem, som gør det super, super fedt. Det er også den, det vi, en, det, en af vores undervisningsprincipper, kan man sige, for vores undervisning. Der er at undervise rækkerne i at kunne tage fat og binde stramt med den ene hånd og være omsorgsfuld og nænsom og nærværende med den anden. Mm. <laughs> og det, det, det er samspil imellem at kunne begge dele, på lige fod, som i virkeligheden får det hele til at eksplodere. Det er det, der giver de fedeste, fedeste oplevelser. Jeg har jo set det her før, og jeg så blandt andet, som gjorde meget stort indtryk på mig, en kvinde, som så nærmest kom sådan i en, en øh, orgastisk tilstand af at, at blive bundet. Er det simpelthen muligt bare at kunne med kroppen man opnå nærmest den her orgasme, uden penetration eller med bare berøring og de her rep? Ja, på mange forskellige niveauer, kan man sige. Ligesom med orgasmen, der er ligesom det er, så mange vil se som den ultimative orgasme, det er, når man får den endelige orgasme. Men i orgasmen, på vejen hen til orgasmen, der er jo alle mikroorgasmerne også, og alle de forskellige artede orgasmer. Så jeg er ikke typen, som kommer, populært sagt, af at få et ræb omkring mig. Der skal altså mere til. Men jeg kan sagtens få helkropsorgasmer ved at blive bundet. Hvis jeg bliver udfordret nok, hvis jeg har den rette kemi med min partner, eller den, jeg binder med, eller, så, så, så ja, man kan godt, men det er ikke det samme som, at jeg sprøjter ud over det hele, ja. <laughs> som nogen forbinder med det at få en orgasme. Så derfor, så kan man sige, igen, så bliver paletten bare bredt ud, så man har de mest fede, fede kropsfornemmelser og orgastiske tilstande. Jeg er fuldstændig ikke spirituel, altså 100% ikke spirituel, men jeg får virkelig sådan en følelse af, at mit fysiske læme øh, går i opløsning, og det hele bare er sådan nanopartikler, der bare bruser rundt i lokalet. Og det er en virkelig, virkelig fed oplevelse, som jeg ikke har oplevet i andre sammenhænge på den måde. Wow, det lyder jo helt fantastisk. Ja, men inden du kaster dig ud i diverse ræbbeninger, så lad os lige høre, om Kimbago kan dyrke sig alle. Alle kan dyrke Kimbago, men alle kan ikke lave alt. Som udgangspunkt så siger vi, at alle kan komme her, vi har også låneræ, man kan lave onde, og så kan man bare gå i gang. Der er altid en vært her, som, som vil måske ikke altid se alt, hvad der foregår, men som vil krive ind i andet, som kan ja, se, at det her ikke det synes, det er ikke så fedt eller vurdere, det er farligt. Men som udgangspunkt, så kan du ikke gøre så meget galt. Du kan sige, hvis du vil med at snurre en hel masse rundt om halsen og stramme til, så er der ikke så meget galt, du ellers kan gøre, så længe man bliver på gulvet. Hvis man begynder at lave ophængninger, som vi også kan være en del af det her, så, så skal man vide noget. Så skal man have lært noget, man skal have med undervisning, og man skal have øvet sig. Min personlige holdning er, at den kan kommer op og hænge, uanset din form og, og, og, og vægt og, og hvad du ellers måtte have af, af, af skavanker. Men alle kan ikke lave alting op i luften. Der er også bindinger, som mange ikke kan. Nogle få kan, fordi de er i form til det, eller de har styrke til det, eller de er meget fleksible, eller, eller hvad det nu måtte være. Så sådan lidt ophængig af, hvad man gerne vil med det. Men alle kan lege med det her, og alle kan komme op af hænge. Og det må være vores keyword. Fordi vi var ikke kun kommet i Kimbarko Lounge for at tale og høre om Kimbargo. Vi var også kommet for at prøve det af. Egentlig havde vi jo tænkt, at vi begge skulle prøve at blive bundet. Men på grund af tidspres, så var der kun én af os, der kunne nå at prøve det af. Og øh, eftersom øh, du, Cecilie, er lidt mere til smerte, end jeg er, så faldt valget på dig. Ja, tak for det, det. Og det var altså øh, Scott, der skulle binde mig op. Så han fandt sine mange ræbklynger frem, og vi gik over til en sektion i hjørnet. Egentlig meget rart, at det ikke var sådan lige i midten af rummet, han havde valgt. For mens jeg blev bundet op, kunne jeg ligesom fornemme rundt om mig, at der begyndte at komme medlemmer af klubben, for ligesom at møde op til aftens event, der skulle være. Hvordan, hvordan indledes godt så den her binding? Jamen altså, vi sad for det første i skræddersstilling over for hinanden og kiggede hinanden dybt i øjnene. Scott han spurgte sådan stille og roligt, om jeg havde nogle skvanker eller noget andet, han ligesom skulle være opmærksom på. Og så forklarede han, hvad der skulle ske, nemlig det her, at jeg skulle overlade kontrollen til ham, jeg skulle slappe af, jeg skulle give mig hen. Og så ville han ligesom binde mig på forskellige måder og derigennem teste min smerteterskel ud fra mit altså hvordan jeg ligesom gav mig til kende i forhold til den smerte han ville påføre. Så jeg øh, skulle som sådan ikke sige noget, men mindre det selvfølgelig gjorde helt vildt ondt, mm. fordi det var min første gang, så ville han ikke binde mig op, så jeg hang i loftet, og så forsikrede han så også til sidst, at han heller ikke ville røre mig de intime steder, og det passede mig egentlig meget godt. Altså, jeg synes jo helt sikkert, at du skulle være helt oppe på hængeloften. Det havde jeg glædet mig til at sige. <laughs> ja, det er rigtigt. Men jeg tænker nu, at når det var første gang, mm. så var jeg måske egentlig meget tryg ved, at det bare var på gulvet. Meget fornuftigt. <laughs> da vi øh, ligesom var blevet enige om, hvad der skulle ske, så bad Scott mig om at vende mig rundt. Så jeg ligesom sad med ryggen til ham. Han rykkede sådan lidt tættere på mig, så krydsede han min arme foran mig. Han lænede sig frem, og så holdt han om mig. Så øh, skubbede han mit hoved, så jeg ligesom hvilede på hans kend. Og så sad vi der i det, der føles i nogle minutter. Altså, det føles egentlig som ret lang tid, at vi sad så tæt. Hvordan var det at sidde så tæt? Jamen, altså, det var jo rart. Det var jo faktisk virkelig rart. Det, det, jo, det udløser jo en masse endofiner at blive holdt om i længere tid ad gangen. Så det var trygt og omsorgsfuldt og varmt og egentlig også lidt intimt. Og netop det gjorde det også lidt mærkeligt, fordi jeg jo på daværende tidspunkt havde kendt Skot i måske en times tid, så det føltes jo lidt grænseoverskridende at være så fysisk tæt på et fremmed menneske. Men efter Scott ligesom havde holdt om mig, så førte han rebet om mig, bandt mine arme fast, så de fortsat ligesom var krydset foran mit bryst. Så viklede han ræbet videre om mig og lagde mig ned på siden på gulvet, så viklede han rebet stramt, og mit højre ben løftede benet op, hæftede rebet til en ring i loftet, så jeg ligesom lå sådan med spredte ben, fordi mit venstre ben ligesom hvilede ned på gulvet. Og den her position, den følte jeg faktisk var sådan lidt blottende. Mm. Men jeg forsøgte ligesom at pakke mine tanker væk, fordi ja, det, det var ikke den position, jeg ville foretrække at ligge der. I. Og, og du det... stod jo med synet lige Det var meget spredte ben. Ja, det må man nok sige. Ja. Og så trak øh, og trykkede ligesom skiftevis forskellige steder i rebet og min ben og min fod, for ligesom at se, hvor min smertetærskel var henne. Hvordan, hvordan føltes det? Gjorde det ondt? Ramte han den der smertetærskel der? Altså, jeg kunne, jeg kunne selvfølgelig godt mærke det, og ja, det gjorde også lidt ondt, men det var ikke sådan en uudholdelig smerte. Faktisk så var det næsten lidt rart, det er det der med, at, altså det er lidt svært at forklare, men det er det der med, at når man bliver trykket på forskellige steder på kroppen, så, så spænder det ligesom op, og så når han sådan slipper igen, jamen så forsvinder smerten, og det er, sådan, det er rart, fordi det løsner op, og det giver sådan en rar, ja, forløsende effekt. Men Gitte, du sad jo netop lige ved siden af og kunne mm. se alt, hvad der skete, og det var måske også sådan lidt grænseoverskridende. Nu skulle jeg ligge der og give mig helt hen, og så observerede du. Men, men hvordan var det at se på, at han på den måde påførte mig smerte? Ja, altså jeg havde jo simpelthen taget stilling på første pakket, ikke første række her, jeg sad jo simpelthen så tæt ved siden af jer. Og jeg kunne godt mærke, at jeg lede, mig sådan, jeg lede mig virkelig ind i det. Altså, jeg kunne sådan nærmest mærke de her ræb sådan stramme om min krop, og sad sådan og var helt anspændt og nærmest sådan gispede, sådan, når han strammede ræbene omkring din krop. Øh, jeg havde altså også mulighed for at jagtage dig, og jeg var virkelig nysgerrig på dine reaktioner. Du smilede sådan meget hele tiden. Du havde sådan en lille smil på læben. Ikke stort, men lille. Og så blinkede du sådan let med lukkede øjne. Sådan lidt, måske lidt nervøs. Du kan da ikke helt hen, kunne jeg ligesom fornemme. Ej. Du var sådan meget på, hvad sker der nu? Og jeg tror virkelig, der, der foregik ting og sagde op i dit hoved her. Mm. <laughs> det gjorde der. Og så ved jeg jo, hvordan du har det med berøring for fremmede, om man kan sige det sådan. Og det kunne jeg virkelig godt mærke, at jeg tænkte meget på. Altså det her, uh, er det for grænseoverskridende for dig? Og det er jo en naturlig del af kembago, ikke? Det her med, at man bener med en hånd, og man er kærlig med den anden. Men den her form for kropsberøring og intimitet og den her vækst imellem de stramme ræb til den som og kærlig berøring, det kunne jeg godt mærke, jeg tænkte virkelig meget over ting tænkte, wow, hvordan tager du lige det? Mm. Og det, det kommer jeg også ind på, hvordan jeg tog. Men egentlig ret interessant, Gita, at du nærmest sad og havde følt mere smerte, end jeg nærmest gjorde i øjeblikket. Ja. Altså, sådan, det, det synes jeg bare er meget, meget sine på en mm. eller måde. Nå, men hvis vi ligesom skal fortsætte, godt han... Han fortsatte jo med at binde mig og trykke forskellige steder, og jeg, altså, jeg har ingen idé om, hvor længe den her session varede. På en måde så føles det virkelig længe, og på en måde så føltes det som ingen tid. På et tidspunkt så begyndte han ligesom at løsne ræbne, og ræbet, der var viklet om mit højre ben, der hang op i loftet, trak han et efter et til sig, så det ligesom kurede langs mit lov lige ved siden af min fisse. Og der blev det ret intimt, synes jeg. Mm. Og der var også tidspunkter, hvor han var helt nede og sådan næsten åndede mig i hovedet. Og det, ja. synes jeg også, var meget tæt på. Ja, på dit øre og langs kinden, ja. som lige flugtede lidt med, med munden og læberne. Og sådan. Altså, det, var, det, var virkelig, det var virkelig intimt. Ja, det må man sige. Scott, han løsnede så ligesom de andre ræber, satte mig op, og så troede jeg ligesom, at vi var færdige. Men så startede han på en ny binding, og jeg kom ned og liggede igen. Og alt i alt, så tror jeg, hvad, at det tog en time, den her session. Jeg ved det ikke. Har du nogen som helst idé? Jeg tror også. Altså, jeg, jeg, vil, jeg mistede jo også fuldstændig fornemmelsen for tid her. Jeg vil tro, at en mellem en halv til en time har det taget. Og jeg tænkte, da det var, at han begyndte at løsne. Der sad jeg også med den her, jeg kunne nærmest mærke det, ikke? Altså, kan du det, hvis man har haft et hårdt, der eller andet sted, så man lige kan tage det væk, og så var det sådan, åh, så væk var det, Og det samme havde jeg ligesom fornemmelsen af, da han løsnet for de her reb her. Og så kunne jeg ikke lade være grineret. Altså, det var virkelig, der måtte jeg virkelig lige sådan holde mig Fordi så begyndte han jo bare at binde igen. Og jeg tænkte, hun klarede det, hun slappet igennem der var ikke nogen smertetærelse, der blev noget, og det hele gik bare og nu Uh, nej. nej, Det var så bare første del. Så ja. kører vi på anden vi del her. Vi tager lige en tur til. Ja. <laughs> Og der er Scott, han så Endelig har jeg næsten lyst til at sige, at ja. afsluttede det hele. Mm. Så gjorde han det på den måde, han ligesom startede, nemlig hvor jeg sad med krydsede ben, og armene krydsede foran mit bryst. Og han holdt om mig med sine arme om mine. Og igen lænede han sådan mit hoved øh, over på sin kind, og så det ligesom kunne hvile der. Og så sad vi der nogle minutter, før han ligesom roligt sagde, at jeg kunne åbne øjnene igen. Og vi var færdige. Jeg hørte, at øh, du spurgte skotsen hvordan du klarede den. Hvad svarede han til det? Ja, det er, jo, det er jo typisk mig at være sådan. Hvordan gik det? Præstation. Ja, en karakter har jeg <laughs> yeah. ja. øhm, Nej, men han sagde, at jeg havde en ret høj smertetærsk, faktisk. Mm -hmm. Og han faktisk havde svært ved at læse mig i forhold til, hvornår det gjorde ondt. Fordi det gav jeg ikke rigtig udtryk for med min krop. Og det kommer egentlig ikke så meget bag på mig. Altså jeg føler egentlig også selv, at jeg har øh, en ret høj smertetærskel og jeg kan stå imod forholdsvis meget fysisk smerte. Og her der taler vi altså stadig et forholdsvis normalt niveau. Mm. Altså sagt med situationstegn selvfølgelig. For jeg tror øh, for eksempel ikke, at jeg ville kunne klare sådan noget hård BDSM-smerte. Altså det er langt væk fra, hvor vi er. Mm. Mm. Men hvordan havde du det, Cecilie, i kroppen, der Scott han var færdig her? Jeg havde det faktisk dejligt. Altså følelserne, de strømmede gennem min krop. Det var som om, at Skot har ligesom rørt noget helt særligt inde i mig. Altså sådan en. Jeg har ligesom prøvet at tænke meget over det, og det er sådan en kompleksitet eller dualitet af smerte og omsorg, som han ligesom fik prikket hul på. Og hvis man sådan skal gå helt psykeanalytisk på den, jamen så tror jeg, at den her kompleksitet eller dualitet kan spores tilbage til min barndom, hvor jeg også oplevede de her mixede følelser og og omsorg fra nogle af de samme personer. Så på en eller anden måde tror jeg, at den her kompleksitet og dualitet giver mig noget genkendelighed, noget tryghed og noget velbehag på en eller anden måde. Og så Følte jeg virkelig, at Scott vil ligesom at binde mig på den måde rørt noget i mig indvendigt og selvfølgelig også udvendigt. Og, og det fik mig til at reflektere ret meget over netop den her altså dualitet mellem sorg og omsorg, og hvorfor jeg synes, at det var rart. Og så var det ligesom om, at da vi kom ud til bilen, ja. så skete der noget. Hvad var det? Jamen så så fik jeg jo ligesom tid til ligesom at trække vejret øh, fra alle de her indtryk, og jeg blev ligesom ramt af sådan en enorm ængstlighed og faktisk også skyldfølelse. Mm -hmm. Jeg tror, at jeg på en eller anden måde følte, at jeg havde delt noget meget, meget intimt med Scott. Jeg er en meget kropslig person. Jeg lægger utrolig stor værdi i fysisk nærvær og kontakt, men på en eller anden måde er det meget privat for mig. I hvert fald, når det kommer til sådan tæt berøring som lange, time kram. Altså, jeg kan sagtens give de her hurtige goddag og -farvel krammer, som man gør, øh, når man møder nogen for første gang, eller siger farvel. Men så snart det ligesom bliver mere end det, og mere end nogle sekunder, jamen så bliver det altså meget privat og intimt for mig. Åbenbart fandt jeg ud af. Mm. Så det var jo rart at blive holdt om skot, men fordi det samtidig er så privat og intimt for mig, jamen så er det noget, jeg kun deler med min partner, og derfor så følte jeg mig helt skyldig over at have delt det med en anden. Men altså, så talte jeg jo igennem med min partner om det her, og alt var godt. Men jeg tror bare, at det ramte bare et andet. Ja, det havde ja. du nok ikke helt forventet. Det havde jeg overhovedet ikke forventet. Nej, det var heller ikke det, vi rigtig så på Erotic World, kan man så sige. Nej. Der var det jo mere ved kunsten og det her med de forskellige bindinger og hvordan man gør, og ligesom viste det frem. Men mm. her, der var det jo... Meget mere intimt, og det var meget mere sådan, der var man i det. Ja, og meget mere roligt, og ja. sensuelt, og sådan, ja, kærligt på en eller ja, anden måde. Virkelig. Så hvad, hvad tænker du sådan om äh, Kim Bargo nu? Er det noget, du godt kunne finde på at gøre igen? Altså, jeg vil sige, det har bestemt vagt min nysgerrighed. Utrolig nok. Altså, jeg startede jo som du netop siger med at være sådan helt skræmt og afskrækket for det. Men øh, nu har jeg altså bestemt lyst til at, at prøve det igen. Ja. Men, men, men, giv det mm. næste gang, fordi jeg netop føler, at det er så intimt og privat, så skal det altså være med en partner. Mm. Og øh, den her kombination af smerte og omsorg, den gør virkelig noget for mig. Og, øh, og det er altså også noget, jeg nyder i sengen. Og det virker som om, Reb som ligesom kan tilføre en ekstra dimension. Men jeg tror på en eller anden måde, at jeg vil beholde det inden for husets fire vægge. Og måske til soveværelset. Mm -hmm. Jeg har ikke behov for på den måde at det er en klub, hvor at, øh, andre kan kigge på. Så det her med at skulle i Kimbargo Lounge med din partner, Cecilie, det, øh, det er ikke noget, du lige er frist på kaster i her med det samme. Nej. Nej, men når du så har øget der hjemme i så lidt, hvilket man jo også kan gøre med forsigtighed her, jo, mm. så synes jeg helt sikkert, at det bliver du er nødt til at tage til Kimbargo Lounge i valg. Det bliver Det bliver du nødt. <laughs> det bliver <nødt> til. <laughs> I Kimbago Lounge, der har eksisteret siden 2013, er der i dag to åbne aftener, tirsdag og fredag, hvor alle er velkomne. Man kan kigge på, man kan snakke med dem, der er her, man kan binde, man kan have sin egen reb med og gå ud og binde på motterne. Eller vi har lånereb, hvor man kan så tage nogle ræb og så gå ud og binde øh, på vores motter. Det kan være alt fra lidt træningsbinding, man har en eller binding eller to, man gerne vil øve sig på. Så finder man en eller anden eller en eller anden med, man kan gøre det med. Det kan også være, at man, man bare vil lege, så kommer man ned og så binder man og leger. Det kan være erotisk, det kan være BDSM, praktisk. det kan være meget dominant, det kan være stille tantrisk, det kan være lidt meditativt, man kan komme med en god ven, det kan være fuldstændig useksuelt. Der kommer typisk mellem 35 og 50 om tirsdagen, og mellem 20 og 40-50 stykker om fredagen. Og nærmest hver gang Tanja og Scott åbner dørene, dukker der nye og nysgerrige personer op. De besøgende de består af singler og par i både åbne og lukkede forhold og med og uden forhåndsaftaler. Halvdelen er singler og halvdelen er par. Men der er mange par hernede, som også åbner over for at binde med andre, enten sammen eller hver for sig. Og så er der nogle par, som er monogame og kun binder med hinanden. Det er sådan, at vi har de her lille armbånd til folk, som kommer og ikke har nogen aftale på forhånd. Og når de så har lille armbånd på, så signalerer de, at de åbner over for at blive spurgt. Og der kan man så enten sige pæn nej tak, og det er selvfølgelig gensidigt. Eller man kan sige, ja det kan vi godt. Og det er for at gøre det nemmere for folk, at kunne gennemskue. Og lad os så lige få styr på, hvad reglerne er i Kimbago Lounge i forhold til dirty business. Som udgangspunkt så har vi ikke så mange regler andet, end man må ikke tage billeder hernede. Så længe det er rebne, der er omdrejningspunktet, at man kommer for at lege med ræb, og man binder... Så hvad man så gør i den leg, det er, det er rimelig åbent. Kan det også være, at håndleden er bare bundet op, og så kan man døre den af? Hvis der er en kembago-klub, så, så skal der have en eller anden kan man så sige, mængde af, af reblej i sig. Fordi det der med bare at komme og så lægge et ræt på modden og så går i gang med at knalde, det er ikke okay. Mm. Men hvis man har en reblej og det kommer over en, når man får lyst til at knale, så er man velkommen til det. Så der, der er rimelig rimelig hvide muligheder for, hvad man har. Vi definerer ikke, hvad man skal, eller hvad man må, og hvad man ikke må. Der kan godt være en gang med nogle ting, hvor man kan sådan en eller leg kan fylde for meget i forhold til andre, hvor nogle råber for højt. Eller du ved, bare støjer for meget, og være med bevægelser og andet et eller andet. Så kan det godt være i gang med, hvor lige sige. Det var sjovt, men ved hvad måske lige skal. Jeg lidt ned for dampen lige nu, ja. øhm, men som udgangspunkt, så blander vi at tænker i, den der. de laver. Er der mange, der kommer herned for at knalde? Altså sker det ofte til Nej, de her aftener? det gør det ikke. Man skal simpelthen kigge godt efter hvis man skal opdage skal det, fordi det er ikke det, som fylder mest. Der er, meget, der er meget erotik, og der er meget sensualitet, og der kan også være meget dominans. Der, øh, man kan godt se en piske, en flokker, eller man kan se, nogle nogen en indfuld eller man kan se, at der, der kan være alle mulige ting i det her. Men, men selve penetrationssekset, så siger nogen, der knalder. Det, øh, det sker, men det er, ikke, det er ikke hver dag. Så i forhold til reglerne, så er det også sådan, at hvis man ikke selv er aktiv på måtterne, så skal man blive i loungeområdet og sidde ned. Og det er simpelthen for at undgå, at folk går ud og stiller så meget tæt på dem, som binder, eller går rundt imellem måtterne, eller begynder at spørge folk, som står og binder, Nå, hvordan gør du det der? Eller det ser godt nok frækt ud, eller det der er der ikke plads til hernede. Så det er sådan, når man binder med sin partner eller partner ude på modden så skaber man sin egen boble, og den skal folk have lov at have helt i fred, så længe de er derude. det nu er du ikke så meget til smerte eller til at overgive kontrollen til andre, men kunne du finde på at være den, der skulle binde altså det, de i Kenbago-lounge kalder rikker? Uh, -huh. altså skulle jeg vælge, så skulle jeg jo nok være rikkeren. Mm. Men jeg har altså virkelig svært ved at forestille mig at stå der og, og binde mand, og, og det er der jo altså mange grunde til. Mm. Altså for det første, så i modsætning til dig og så, så er det jo noget, der tænder mig synderligt. Mm. Altså jeg synes, det er dybt fascinerende at kunne mestre de her teknikker. For det er virkelig ikke noget, man bare gør. Og så for det andet, så er jeg jo ikke til BDSM overhovedet. Altså, der er en del kvinder, der netop binder. Men lad os lige høre, hvordan fordelingen er i forhold til køn, når det kommer til rebbinding i loungen. Der er både kvinder, der binder mænd, og mænd, der binder kvinder, og kvinder, der binder kvinder. Og så også i nyere tid, mænd, som binder mænd. Det startede med, at det var mænd, der bandt kvinder, helt traditionelt set. Og de startede jo så for de der cirka 25 års tid siden i Danmark. Senere, sådan for en 15 års tid siden, begyndte også nogle enkelte kvinder at binde, og så kom der flere til sådan langsomt snigende. Og så de sidste 6 års tid, så er der rigtig mange kvinder, der begyndte at binde. Før coronaen, der var 33 procent af vores elever på hold var kvinden, der bandt. Nu er... Mændene så er også begyndt at komme mere ud som øh, ræbmodeller. Ligesom at der også er øh, mænd, som er begyndt at binde på mænd. Så der er altså alle mulige kombinationer. Og det er ikke nødvendigvis dit køn, der afgør, om du er rækker eller ræbmodel. Og faktisk er der nogen, der skifter imellem at blive bundet den ene dag og binde den anden dag. Det er det, man kalder switch. Der er også et stigende antal folk, som både binder og bliver bundet. Og så er der... Øh, nogen, som siger, at jeg er kun til at binde, eller jeg er kun til at blive bundet. Det kommer an på, hvilken seksualitet du har. Og hvis du har en seksualitet, som rummer begge sider, så er det jo super fedt at kunne lege med begge sider. Hvis man har en seksualitet, som er rettet mod den ene side, så giver det ikke så meget mening at gøre det andet, for man forstår det ikke, for man vil ikke få den fede, fede oplevelse, det er at give sig hen og være overgivet og hengivet og bare ligge og være helt... Til den, øh, til den anden. Ligesom at det heller ikke giver mening at tage kontrollen og styringen, hvis det ikke ligger i din seksualitet. Så det meget, kommer meget an på en sag, sådan grundstamme i seksualiteten, om man er til det ene eller det andet, eller man kan rumme begge sider. Vi talte jo med Tanja senere, og Tanja hun er rebmodel Ingen diskussion hmm. om det. Hun har nemlig ingen planer om at lære at binde. Hun frygter nemlig, at hvis hun først lærer at binde, jamen så vil det forstyrre hendes oplevelse af at blive bundet. Hun vil øh, risikere at tænke for meget over, hvad er det er for nogle bindinger, der bliver lavet, frem for bare at give sig hen til sine rækker. Den her promolitik har hun nemlig øh, hørt fra andre ræbmodeller, der ligesom har lært at binde, så det skal man altså lige overveje, inden man kaster sig ud i at være en switch. Cecilie, vi kunne høre tidligere, at det bestemt gav dig noget at blive bundet, men tror du også, at du for eksempel ville kunne nyde at tage kontrollen og binde din partner? Nej, fordi som vi jo har været inde på, og ligesom Tanja siger, så vil jeg jo foretrække at være den, der bliver bundet, og give mig hen og afgive kontrollen til en anden. Det er jo også sådan, jeg er i sengen, det ligger mig meget fjern, det der med at skulle være den dominerende part, og tage kontrollen. Når det er sagt, så kan jeg da godt se mig selv ligesom binde min partner i hænder og eller fødder og lige forkæle ham lidt, hvis, øh, hvis det skulle være. Mm -hmm. Men øh, apropos, Lad os tale om de mange forskellige konstellationer og måder at lege med ræb på, som vi altså oplevede den her tilfældige tirsdag aften, hvor vi besøgte Kimbago Lounge i Valby. Ja, for der var jo rigtig mange mennesker netop i Kimbago Lounge den tirsdag, hvor vi var til stede, Cecilie. Mm. Du var jo sådan med lukkede øjne og i gang med at blive bundet. Og så åbnede den her lounge, og så begyndte de besøgende at, at vrimle ind. Og det fik du jo ikke sådan rigtig set. Nej. Men jeg prøvede virkelig at koncentrere mig om det, du havde gang i. Men jeg kunne ikke lade være at kigge sådan lidt ud af øjenkrogen og se, hvem er det, der kommer? Hvad, hvordan foregår det? Hilser man Hvad, hvad altså. Det var, jo virkelig, det var jo meget socialt. Der var jo en gensynsglæde blandt rigtig mange, og der var også mange, der gik rundt og præsenterede sig. Mm -hmm. og, men bare en fed stemning. Og det var jo oppe i den her hjørnesofa, hvor man ligesom sådan samles. Der var jo faktisk nogen, der havde taget kage med. Ja, var det hyggeligt. Altså, det siger ja, det jo virkelig forklædigt. noget om, ja. om stemningen og hyggen, og det sociale mm. fællesskab, der jo også er i, i den her i Kimbago Lounge. Ja, og der var også et, et lille køkken, hvor man lige kunne gå ud, og der var sodavand, og der var man kunne lige tage sig en kop kaffe, eller lige sådan øh, og sidde og hyggeligt at socialisere, mm. inden man kaster sig over og skal ud og vinde. Og mange er sikkert nysgerrige på, hvad er det for en type, der dyrker Kimbako eller kommer i en Kimbako lounge Og det var jo vidt bredt. Det var ja. virkelig mangfoldigt. Altså, der var yngre, der var ældre, der var par, der var singler, der var høje, lave. Forskellige former for seksualitet. Ja, altså, det, var, der var, det var virkelig mangfoldigt, det må mm. man sige. Ja. Og vi sad der jo netop, efter du var blevet bundet, så sad vi jo og, og bare nød stemningen her ja. i Kim Bargo Lounge. Og jeg tror at nærmest, at vi sad der nogle timer ja. og bare observeret og sugede alle de her indtryk til os. Der var rigeligt at kigge på. Det må man sige. Hvad var det, vi så? Jamen, vi så en, en række par, og jeg synes næsten, vi skal gennemgå nogle af dem, fordi det siger lidt om, hvor mangfoldigt det er, det her Kim Bargo. Altså, øhm, vi var ret fascineret over et par, der lagde ud med en form for brydekamp. Ja. Det var en mand, og det var en kvinde. Og det var som om, at man ligesom skulle, skulle fange den her kvinde til at starte med og nedlægge hende, som var hun et eller andet bytte. Og, øh, og det gjorde at han ved sådan ligge hende ned og på en eller anden måde øh, have armen eller foden om hendes hals og sådan virkelig presse hende ned, før han endelig fik bundet hende om armene, så hun stadig prøvede at vriste sig i, i, altså af hans greb, men, men til sidst så måtte hun ligesom overgive sig til ham. Han brugte sådan nærmest hele kroppen til at fange hende. Han spændte om hende med benene og knæene og sådan ind. Og det var tydeligt at se, at de nød det her, at hun skulle stritte imod og kæmpe, og han skulle ligesom pacificere hende og binde hende. Ja. Hele den her, sådan det her optrin og den her opvarmning her, det var virkelig noget, de begge to Så var der et par, de var klart øh, rutineret, så det ud til. Fordi kvinden og manden bandt først hver for sig, og kvinden lagde ligesom ud med at binde sig selv op i den her ring med sin egen øh, kraft, og så bagefter, jamen så kom manden over til hende, og ligesom bandt hende op på ny, og, og der kunne man godt høre igen, at hun var rutineret og også vant til at binde sig selv, for hun mm. kom ligesom med input løbende mm. og øh, ej, gør lige sådan her og gør sådan her, og ja. hvorfor gør du det her? Jeg tror, det var det eneste par, der sådan videre, de talte sådan rigtig sammen. Mm. Altså, de havde en dialog kørende her. Men jeg siger tak for safterkraft, der skal til for at kunne binde sig selv. Og nærmest pacificere sit ben, og trække sig op i en ja. arm, og simpelthen hive ræbne, og du nærmest kommer op og hænge i dit ene ben. Bare ved din egen kraft. Altså, det er dybt imponerende. Ja, det må altså. man virkelig sige. Så var der også et mandligt par. Ja. Og de, var simpelthen, de startede samtidig med, at du begyndte at blive bundet. Mm. Og da vi gik, var de stadigvæk i gang. Så de må have været i gang i flere timer? Virkelig. Og ja. det var både med, det var jo binding, og det var langsomt ud. Og, og alligevel, så var der, der var meget sådan det her nænsomme og, og kærlige berøring, men der blev godt nok også givet nogle indefulde og noget spanking, og der blev strammet om ræbene, og det var tydeligt sådan at høre den her sådan, oh! smerte ja. og, og give udtryk for det. Så det var sådan en, virkelig en kombination. Ja. Men de nød det. de brugte virkelig tiden, de var virkelig bare i deres øh, boble, som man siger. Altså, det, det var dybt fascinerende at se. Ja, så i modsætning til mig, som ikke rigtig gav en lyd fra sig, så kunne man virkelig høre, mm. når der blev strammet til hos, øh, hos den her mand, fordi han, øh, han råbte næsten op. Ja, så var der et øh, meget legesygt par. Mm. Der var også lidt, hun stridte lidt imod, og hun var sådan lidt modvillig, og han vidste også virkelig, hvad han lavede, øh, og, og var tydeligvis meget rutineret i netop at binde. Og hun blev altså også bundet op. Hun fik også nogle ordentlige klask bag i, og, og blev virkelig strammet til. Mm. Og da de var færdige, så var der stadigvæk leg. Ja. Yeah. Altså, hun løb hen og næv ham, og han løb hen og, og jagtede hende. Og det var så tydeligt at se, hvordan det, den her sådan, leg og lethed, og, og den her sådan, de havde bare noget sammen. Det var virkelig dybt fascinerende at se, hvor, hvordan de også kunne kunne gøre det til, til, til, lidt, til lidt grin og lidt sjov og lidt ballade og, mm. og kunne drille hinanden også. Samtidig med, at det var mega frægt og også sensuelt, da, da hun rent faktisk var oppe at hænge og blev bundet. Så havde vi et par, der kom ind, og som ikke rigtig hilste på nogen, men ligesom sådan var allerede deres boble, sådan i nærmest trådt ind. Mm. Og det var virkelig smukt at se. Altså, det var virkelig, jeg ved ikke nærmest, om vi var over i noget shimbari, eller vi, vi var jo i go Lounge, men det var et helt mesterværk at ja. se, hvordan han kunne binde den her kvinde op Altså, det var så smukt bundet. Altså, ja. der var vir var, han gav sig virkelig god tid, og det var, det var sådan helt mønsterlignende, altså, mm. når hun hang der. Hun kom helt op af hænge. Præcis. Altså, hun havde ligesom armene ned langs siden, og han havde viklet det her bånd rundt om hende, eller ræb rundt om hende, og så ligesom, øh, de her knob eller knuder i ryggen af hende. Og så var mm. det der, hun kom op af hænge. Meget, meget fascinerende. Det må man sige. Mm. Altså, det var nærmest kunst. Og Gitte, ligesom vi jo hørte, hvordan vi havde det, inden vi besøgte Kinbarko Lounge, så skal vi altså også lige høre, hvordan vi havde det fire timer efter, da vi igen sad i bilen på vej hjem. Det føles både som om, vi har været der rigtig længe, og alligevel så føles det som om, at vi nærmest lige er gået derind. Mm. Og vi var lidt overrasket over, at vi kom ud, at det var stadig lyst for Fordi der ja. er jo den her sådan, mørke, hyggelige stemning, sådan dæmpet belysning, og lige pludselig så står vi her, og så... Øh Ja, så var solen ikke gå ned endnu. Nej, præcis. Vi er også blevet bombarderet med indtryk, mm. øh, både øh, i forhold til at mærke det, i forhold til at se det, i forhold til at høre det. Det er alle sanserne, der er nærmest der er kommet at spil. Virkelig. Mm. Og der var mange besøgende. Mm. Øh, synes jeg var, var overraskende, hvor mange der egentlig var, og hvor ja. forskellige de besøgende var, hvor, hvordan man kan lege med de her reb på så mange forskellige måder. Og jeg fik jo en tur med rebene. Ja. Mm. Yeah. Det, øh, det var intenst. Ja vil jeg sige, det var virkelig, virkelig spændende. Jeg er lidt brugt, ved jeg yeah. sige. <laughs> nu er det jo faktisk ret vildt, fordi jeg tror, at det her det er det første emne, som vi har dækket her i pornoprogrammet. Så siger hvor du faktisk er gået fra at være skræmt, skeptisk og tænke, det virkelig ikke var noget for dig, måske til faktisk at være nysgerrig og tænke, det godt kunne være noget for dig og noget, du gerne vil prøve igen. Og måske endda dyrke, starte i soveværelset mm -hmm. og måske langsomt lige udvikle det. Og det er jo det fantastiske ved det her program, ikke? Vi dykker ned i en masse forskellige emner og mange ting, vi knap nok vidste, eksisterede, og undersøger, hvad det kan. Og måske så kan vi jo inspirere til at udforske det. Gitte, vi skal forbi ugens pornoanbefaling. Mm. Og måske knap så overraskende er... Prøv Kim Bargo af. Helt sikkert. Altså, Kim Bago handler jo lige så meget om en leg, om til tilfangetagelse, så man behøver ikke bare kaste sig ud i de her vilde kunstneriske bindinger. Du kan jo starte med at lege fangeleg med din partner. <laughs> Og hvis det lykkes, så kan du binde ham eller hende i håndledene til sengen eller sofaen. Men husk lige at forvælde på forhånd, fordi man er jo i en særlig sårbar position, når man bliver bundet. Inden vi når til denne uges challenge, det, mm. så har vi en lille hængeparti. For i sidste uge der fik du i forbindelse med vores snak om pornoafhængighed en udfordring, at du ikke måtte se porno i en uge. Jo. Noget du jo ellers nød at gøre omkring tre gange i ugen. Så nu er jeg altså meget spændt på at høre, hvordan det er gået. Ja, af for den der, Cecilie. Jeg siger dig, hele, sjovt nok, tre gange tog jeg mig selv i at ville tænde for det lækkert porno, og så slog det mig hver gang, at det måtte jeg jo ikke. Åh, oh, goddammit. Ær, det har faktisk resulteret i, at jeg intet porno har set. Jeg har heller ikke set noget til research eller inspiration. Jeg har også lektor nærmere det jo. Sådan. Altså, i stedet for, så har jeg onaneret til frække fantasier. Og jeg har faktisk brugt en hel del mere legetøj, end jeg normalt gør. Og så har det taget længere tid at få en orgasme, det må jeg sige. Ej, det er godt eller skidt? Altså, det jeg selv sådan bemærkede, det var jo, at de her orgasmer, de var jo meget mere intensive og vildt lækre, fordi de er ligesom bygget op over længere tid, hmm. end normalt. Altså, når jeg ser porno, så bliver jeg hurtigt tændt, og så får jeg en hurtig orgasme, og så er man ligesom videre. Det her, det var virkelig, det var noget, der tog tid, men, men det kan altså også noget. Så kunne du finde på at tage sådan en porno-detox igen? Mm -hmm. ah, <laughs> så skulle du give mig en challenge i <laughs> og vi ser, Hvis uh, vi løber tør for challenges Gitte, så kan det være for forhold okay. mm -hmm. Men Gide, vi skal i hvert fald Til denne uges challenge Og den står altså på noget lidt andet Så du må godt hoppe tilbage i, uh, i porno-kiggeriet igen hvad står, uh, hvad står denne her uge på? Jamen altså I næste uge så skal det handle om rollespil Uh. Og øh, for at vi rigtig kan komme i stemning, så skal vi selvfølgelig selv klæde os ud, Åh oh, nej oh, Vi skal simpelthen øh, ned i udklædningskassen Finde, du skal finde, jeg skal finde vores frækkeste og mest sexede kostymer frem Og det bliver simpelthen ugens challenge Åh oh. jeg, jeg har, jeg har oh, ikke wow. sådan en udklædningskasse Åh oh, lad <laughs> du bare være, jeg er sikker på du kan Det var alt for pornoprogrammet på 24-7. I dag husk, du altid kan komme med indspark på vores pornomail, pornosnablag247.dk. Tusind tak, fordi du lyttede med.